الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا رواه مسلم حديث يكمي اليوبكوي ابو هريره رضي الله عنه kamba amesema bwana mtume sallallahu Alaihi wasallam yeyote mwenye kulingania na kuwaita watu katika uongofu basi atapata ujira wake na ujira wa wafuasi wake watakomfuata katika uongofu ule Pasina wao wafuasi kupunguziwa katika ujira wao na thawabu yao na kinyume yake mwenye kuwalingania watu katika upotovu basi atapata madhambi yake pamoja na madhambi ya wale ambao watakomfuata katika upotovu ule Pasina wao wafuasi kupunguziwa katika madhambi yao hadithi ndogo muislamu ni hadithi ambayo inawahimiza waislamu na kuwatahadharisha Inawahimiza juu ya jambo la kuwalingania watu katika uongofu na kuwaita watu katika njia ya asiratu siratul mustaqim watu katika haki na mwenye kufanya hivyo na kuchukua jukumu hilo basi atapata ujira wake na ujira wa wale wote ambao watakuwa ni wenye kufuata uongofulu ule. Na inatahadharisha waislamu na jambo la upotovu na kuwalingania watu katika njia ambayo si sawa. Njia ambayo ina khalifu mafundisho ya Allah na bwana mtume alaihi الله عليه وسلم mwenye kufanya hivyo na kuwaita watu katika njia ya upotovu basi atayabeba madhambi yake kwa sababu yuko katika batil na anafanya kazi ya shetani na si madhambi yake peke yake bal atayabeba pia vile vile madhambi ya wale ambao watamuitikia mwito wake na kufuata njia yake ya upotovu Pasina na wafuasi kupunguziwa katika madhambi yao kwa hivyo wafuasi wa khairi na njia ya khairi watapata ujira wao na wafuasi wa sharri na njia za sheitani watapata pia vile vile madhambi yao hadithi hii imepokewa na alimam Muslim. Muslim wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa